Eta kontzu, Zibili, korreka egitera izten aurretik gauza batzuk kontuan izan behar dira. Bai, zemedikoiko hartarazi dute, gero eta jende gehiago lesionatzen dela zapatila desegokiekin e, korri egitea agatu. Babaiz, editudien ez, kiroldenda espezializatuetan saltzen dituzten ranin zapatila guztiek ez dute balio jende guztiarentzat. rentzat. Ondorioz, korri egitera ateratzen direnen artean asko ugaritu dira, bizkarreko minak, gainkarga muskularrak, tendiditisa edota ankazpiko arazoak. Ez bakarrik helduengan baita aurretan bengan ere. Ba, korri egiteko zapatila gokiak nola ukerat Azalduko digut, olosan konsulta duen Joana Arbilaga podologoak. Egunon, Joana? Egunon, egunon. Zergatik ez dire gokiak mundu guztiarentzat kirol dendetan saltzen dituzten zapatila guztiak? Bueno, azteko denok oinak ezberdinak ezkailako. Eta oin guztiak ezberdinak izatea, ama zapatilak ere ezberdinak dira. Eta egokitu da oin bakoitza zapatila bakoitza egiko. Mm -hmm. e, jende asko koitura du zapatila pare baterosi eta pare horrekin ba, kirold ezberdinak egiteko. Jarrera egokia da hori? eta pentsature. Azken zinen, e, kirol bakoitzak dauke ba, bere gestu esateko ez da. Ez berdina da, ba, fubulean ibiltzen den bat, e, mendiankorrikan ibiltzen den bat, edo asfaltuankorrikan ibiltzen da batentzako entzako. Ta gaur egun zapatillak baduzkagu ba, jardura bakoitzan, aritzeko. Ba, mm -hmm. Jende asko keria askotan zapatiak erosten dituela, ba ba ere koloreangatik yeah. edo prezionetik eta gaur egun aukera ez berdin da dela. Ezagutu inberdia, hori garrantzena izaten da ze jende asko koroesten du hoixe. Lehenengo ikusten duena, bigen gozatzen zaiona. Oh, yeah. Eta horrek arazo hondiak ekartze mm -hmm. Beraz, e, gauza asko hartu berdirak kontuan, kiro zapatia egoki batzuk erostean. Bai, bai. Bai, aeskalen ibiltzeko edo gutxi bada bai, baino ja inpaktozko hori peta bakorrika bezela dala, sati bai, eh, nun korrika iman dezun, bai, ze helbururekin zenbat zure pixua eta batazere zeo imota daukezun, ez? A De aipatu duzut, Joana, zapatillas Scott correccio batere izaten dutela. Bai, bai, gaur egun, bueno, entzungo genun eh, betzenaik kanpainetan bai, ba bai, bai, pronadorea sea o supinadorea sea, ez bad zenegu pronadore, ba normala baino gehiago ba barruak asartzen duten. Ta horrek, bai, Atendu. adi, eh, Normala baino geio sartzen dut, orduan ba, ba behar deto, euskarri berdetu ba behar berdetor hor or barrutikan. Uh -huh. Orain, euskarrioiek derrontzako estia birdinak eta denok pronazio gradu ezberdina ditugu. Adibidez, eta alderantiz alerantzua ba, supinadore baseaz eh, bakanporak agotatzen baduzu normala baino geio. Ta batzutan eskerroina gauza baten dezake, eta eskubikoak beste gauza bat. Ba, aurregu merkatuak, ba, seleztratzen ditu bat mota batzuk, baia kuña batzuk bezala sartzen dizkiela. Noski, hoy ya ja da, ba, betorrekoba zuz korrado dut eta bezela ostia bezela. Mm. Zuk gomendatuko zenuke agian zabatiak erosia horretik podologoarengana joatea? Noski, begok azken finean e, batez ere norbera zautzea. Eh, podolengare joatea da visita ba, ba jakitzean norbera zautzeko eta hanka ez hartzeko. Ze igual asmatuko duzu, baino baino igual ez. Ta no, alesaurreti da ba, ba, zer behar dezun edo non dijun zaitezken. Bueno, joan haitzur, zen pixka bat, kirol zapatilletara ran, ingin zapatilletara, aipatu dugu gauza asko izan behar direla kontuan, zapatilla horiek erosterakoan. Behin zapatillak erosita ditugula, horiek erabiltzen asten garenean, oinetakoak egoera honean mantentzeko neurri bereziren batez bat edo hartzeako zerbait egin behar zaila oinetako horiei, nola, nola gorde, bueno, nola mantendu? Bueno, a ber, mantentzeko batek, bueno, asteko labadora lizti esartu behar astero. Ez dira inoiz sartu behar, labadorak? Inoiz ez daki, iru jebet ez bainola nahi bastu, baino ez dira gehiagar behar, uh -huh. labadorak eta ala, asko estrobat dituzte zapatillak. Uh -huh. Gero oso garrantzitsua da, eta askotan esaten dut, adibitez, niko alimaduke zapatilla, bat korrika itzeko, bat korrika itzeko dala. askotan uh -huh. igual, bat, kale txandara kinatatzen gata zapati joiekin abiltzei tegu. Lehortzeko komenida balkoian jartzea jendeazko Eguzkitana. kizaten dituen bezalase? Eguzkitan hasiera baten inoiz ez. Material Eguzkitan esan beroiturri baten bai eguzkia edo bai e... kalefazio baten gaine, nolako gozak ez. Sondo, bueno, beraz ez da inarreza e... kiroletarako zapatila bueno. batzuk eroztiak. Esan nahi dut ez da joan eta erosi, komenida ba, aurrez begiratzea bat gure oinak nolakoak diren ikustean nora e... nola zapaltzen dugun -nola zapaltzen dugun. nola zapaltzen dugun, ze pix zertarako nahi dugun eta bar, ez da? Hoi da, hoi da, bakuitza pixkat ezea utzea eta gero zel burutako den, ez, ba ni mendira joten bana, ez, badaude dauden mendiako oso zapatik jaunak, baina baka oso zapatik jaunak, baina jaunak, dira. Eta izugarrizko aldean abaritu ezaketan arintasunen eta, ba, korrika ba, asfaltoen behar duen zapatik hoi da pixkat.